și abia aștept să putem să-i ducem pe musafirii care vin, vin oameni din țară la conferință, va fi pe prim plan vedem citatea Oradea, să fim mândri ca și cu Castelul Bran, toți vor merge să vadă cetatea Oradea, oricum va fi interesant Câți vă bucurați că se renovează? Câțiva, va, bun Ar trebui să vă bucurați că o să fie fain, când vine amurile voastre, pe bunicii, haideți să mergem la cetate să fie ceva fain Ce care nu știți vă spun mai nou, pe lângă câinele nostru care avem în, în curte avem și o pisică. E ceva nou, inedit, niciodată n-am mai avut noi ca familie. Familia Ciciui niciodată de când n-a -a avut în proprietate o pisică. Deci niciodată nu puteam spune că pe numele nostru i-a trecut o pisică. <laughs> niciodată. Lucrurile s-au schimbat. Totdeauna eram de părerea că pisicile nu pot, nu pot fi, nu pot să ai încredere în ele. Des sunt mai șmechere Să nu știi niciodată la ce te aștepți Câți sunteți de părerea asta? Bun, ne câțiva Câți avem uh, cat lovers? Oameni care iubesc pisicile Câți cat lovers? Trebuie să avem grijă cum ne uh, exprimăm uh, Sentimentele în față de pisici Că sunt mai mulți care le iubesc Oricum, uh, eu avem același uh, sentimente Care unii dintre voi le aveți Adică, uh, uh, când vorba de pisici Câini, da? Dar pisică, da, nu... Nu poți să zici la o pisică Johnny, hai aici, că nu vine. Deci, sau Pufi, sau nu, vine aici, nu vine, nu vine. Numai când vrea ea și așa mai departe. Eu, probabil că și experiența pe care am avut-o odată, eu am crescut crezând că pisicile sunt, uh, uh, cum să zic, spretenoase, nu, uh, nu te-ar te lovi, nu ar face nimic. Eu așa am crescut, știi? Până când la vârsta de 14 am mers la o familie și uh, aveau. Era o pisică, piso era mare, era, nu ce, era, era un fel de tigru. Pisică era de mare, blană de aia mare pe el și uh, era, avea culoarea aia, gri. Nu știu ce foite era. Când am întrebat, cat. Cat era atât, știam că e cat. Că nu era câine, mi-am dat seama rapid. Și. Uh, spunea uh, familia de acolo, doamna zicea că pot să stai lângă ea, că nu mușcă că nu face nimic nu, nu, no, pisică, o să muște și mă pun lângă ea și în viață n-ați văzut niciodată o față <gri> <gri> și cu le aia era gata să, să mă ucidă că am intrat și am stat acolo pe canapea și am zis de atunci, ok uh, no cats in my life până, până când o pisică nu știm cum, nu mă o vedem la noi în curte dar nu era pisica de asta mare, e o pisică de asta micuță, nu știu câte zile are, nu știm, dar e drăguță de tot, asta, asta e drăguță. Îmi place de ea că e, că e curată, s-a murdărit un pic cu lapte, se lângea jumătate de oră ca să se facă curată în viața mea, așa ceva, n-am văzut. Foarte curată, pedantă, îmi place de pisica asta, jucă ușă, deci nu e ca și... Adică, nu fugi de mine, e tare jucăușă, poate o să o ducem să vedeți și voi tare, tare de treabă Așa că se spune că pisica își găsește stăpânul, bă, ne-o găsi pe noi și noi încă nu ne supărăm. Unul care se supără e câinele nostru, vă spun, urăște pisica și nu știm de ce. Probabil că o luăm din atenția, ea din atenția noastră. Dar în orice caz, o să vă țin la cu pisica asta, Eu, pisica, nu știm cum să o numim, așteptăm idei. Uh, așa, că nu, -am mai, niciodată nu am mai avut o pisică, nu știam, miții, cum să o numim, deci nu știm cum să o numim. No, bun, dragi mei, în, în, în seara asta noi continuăm, cred că e vacanță și unii dintre voi aveți aerul ăsta de uh, vacanță și de ce trebuie să, să studiem Biblia în vacanță și uh, trebuie să vă spun că cei care este în vacanță, niciodată în viața de creștini nu luăm vacanță, niciodată niciodată nu vom la vacanță, singura vacanță care o vom lua o lungă va fi acolo în cer acolo în cer uh, va fi o vacanță, dar avem și lucruri de făcut în vacanța respectivă, așa că uh, noi până atunci în fiecare zi uh, studiem, ne rugăm, așa că nu la pauză de la noi, nu mai Biblia, nu mai mă rog, e vacanță uh, nu există așa ceva în viață de creștini nu punem uh, Biblia jos și numai când începe școală, citim din nou, citim și în vacanță Biblia, amin? Acum ar trebui să citești mai mult, că nu mai ai altceva de citit. Nu mai ai de citie romanion, de exemplu. Nu mai trebuie să citești, trebuie să citești doar Biblia. Așa că, în seara asta, dacă ai dus Biblia, deschid eu, vom citi un pasaj și continuăm să vorbim despre un subiect care nu știu câți întrebări sunt entuziasmați despre subiectul ăsta. Eu nu sunt și de când am intrat în subiectul ăsta sunt mai entuziasmat decât niciodată despre rugăciune, și anume subiectul aventura rugăciunii. Sper că de când noi începem să vorbim despre rugăciune, să se fi prins ceva de tine, să măcar să dorești să te rogi un pic mai mult decât te doreai până acum și nu numai tâta, și să-ți dorești să vezi rugăciunile tale ascultate. Asta e cel mai, cel mai fain. Așa că deschidem la, împreună, schidem la Luca, doctorul Luca. Capitolul 9 Și continuăm aventura Aventura rugăciunii V-am spus că nu știu exact cât va dura Va, va fi faină, oricum va fi faină Va fi mult mai interesantă decât citate Oradea Vă spun eu, mult mai interesantă Veți afla lucruri care o să vă folosească mult în viață Și o să vă, și o să vă bucurați de ele Luca, capitolul 9, versetul 51 Citim câteva versete de aici Luca, capitolul 9, versetul 51 dacă ai găsit, spune Amin. Câte Biblie avem? Ridic-o sus, acolo unde? Un pic sus. Câte Biblie în vacanță oamenii și-au dus să Biblie. Încă mai trebuie să lucrăm la asta. Luca 9, versetul 51. Citim, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus și a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis niște soli, înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească, să pregătească un loc de găzduit. Vrea să rămână acolo în sat. Dar ei nu l-au primit, pentru că Isus a îndreptat să meargă spre Ierusalim. Au avut motivele lor. Ucenicii să Iacob și Ioan, când au văzut lucrurile acesta, au zis, Doamne, vrei să poronjim să coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflățiți. Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, și să le mântuiască și au plecat în alt sat și întoarceți la Iacov capitolul 3 cu versetul 3 Iacov capitolul 3 cu versetul 3 și știm un verset de aici Iacov Iacov capitolul 3 aproape de Apocalipsa aproape de Apocalipsa Iacov capitolul 4 versetul 3 Scrie sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Repet, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În această seară vom vorbi despre subiectul uh, uh, Aventura rugăciunii, partea 5, și dacă îți plac subtitlurile, îți place un alt uh, titlu, uh, am un alt titlu pentru tine, uh, astăzi, așa că îl scrie acolo jos. Uh, Celălalt titlu, subtitlul este Misterul rugăciunii neascultate. Misterul rugăciunii neascultate. Haideți să ne rugăm și uh, pornim la drum. Deja istoria e pregătită de rugăciune. Dată, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumesc pentru fiecare tânăr, doamne, care a decis să fie aici prezent. Chiar dacă e vacanță, știu, doamne, că nu e vacanță de la. De la tine, de la biserică, de la întâlnirea de tineret. Îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că există această seară pusă deoparte pentru noi, ca cei tineri din Oradea să ne putem întâlni aici, să ne întâlnim cu tine, unii cu alții, ca și creștini, să ne bărbătăm și să ne întâlnim cu tine. Și mă rog, Doamne, ca în această seară tu să ne vorbești fiecarea. Mă rog, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scritor iescusit în mâna ta. Și mă rog, cuvântul tău, Doamne, să aducă rod astăzi, în timp ce este vestit, Doamne, să aducă rod în viețile noastre. Mă rog, ca fiecare tânăr să nu fie doar un ascultător pasiv, și, doamne, să fie un ascultător activ al cuvântului tău și împlinitor, doamne, mai mult ca oricând al cuvântului. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Amin. Amin. Când împlinești 18 ani, la noi în România e o, e o perioadă faină, e o, e o vârstă faină, pentru că se întâmplă mai multe lucruri. Începând de la 18 ani, ești responsabil de faptele tale. Te fiște de asta. La 18 ani, noi spunem că devii un adult major. Și sărbătorind în 18 ani se sărbătorește, ce se sărbătorește? Majoratul, e o mare sărbătoare, ești major. Adică dacă faci o prostie, tu plătești pentru prostie respectivă, nu plătește nici tata, nici mama, nici verișorul, nici unghiu. Tu ești, devii un om mare. Mai se întâmplă ceva la 18 ani, care e interesant, începând de la 18 ani, statul român te... Îți permite că atunci când se aleg anumite funcții, tu să votezi. Așa că cei care n-ați votat până acum, ei, de la 18 ani, votul tău contează. Până atunci nu contează, dar de la 18 ani contează. Așa că până acum te uitai la televizor și tot te îndrumau ăștia la televizor. Du-te și votează și tu e gata. vreau și eu. Dar nu te primea nimeni pentru că ești, nu e, ești minor. Ești minor și nu te lasă nimeni să votezi. Pentru că spune ei că n-ai opinii politice formate... Este așa, neștiutor în ale politicei până la 18 Ei, de la 18 ani este un specialist în politică care poți decide soarta acestei societăți și cine le conduce. Dar mai se întâmplă ceva fain la 18 ani. E ceva extraordinar. Ce Care, care sunteți la 18 ani? 18, 18, 18. Se întâmplă ceva interesant. Și voi sunteți la 18 ani? La 18 ani, în România, poți să începi să faci scoala de șofer. De fapt și chiar înainte, dar după 18 ani poți să ai carnetul Jansonia, poți să ai carnetul de șofer la 18 ani. Și m pentru mine era așa a fost o bucurie să văd că unii deja au împlinit 18 ani și când o văd pe Delia că vine cu mașina, nu vine să cred. Delia are carnet deja. Și, dar mă bucur pentru că e 18 ani, vremea, timpul trece și la 18 ani deja liniștit poți să, să conduci mașina dacă normal treci testul respectiv. Așa că e un timp fain, e, e entuziasmant, 18 ani era fain. A fost, așa a fost și în viața mea, de la vârsta de 16 ani, să zic așa, am avut acces la o mașină, un microbus, unii dintre voi știți, calul Dani, care Dan îl conduce acum, că nu mai are alta decât Volkswagen Transporter acum, și a avut o mașină de genul acesta, era um, lucrării care o, o, o conduceam de, de papeți și uh, uh, aveam această, acest microbus să zic, dar, uh, dar mie îmi trebuia o altă mașină, doamne, mi rușine cu microbusul ăsta să mă duc la școală, aveam 18 ani și când ai 18, 18 ani să. Îți pasă, adică ce crede despre tine. La un moment dat mi-era mai bine mă duc cu bicicleta decât să mă duc cu microbusul la școală. Mai bine mă duc cu bicicleta că măcar bicicleta arată bine. Uh, și atunci Sau mai bine mergi pe jos, că mai bine arată pe joul, înțelegeți, decât mașina respectivă. Și zis, doamne, doamne uh, și am început să mă rog și în acea perioadă uh, studiam despre rugăciune, studiam despre uh, cerești și vi se va da. Am înțeles că dacă vreau să am, trebuie să cer de la Domnul și eu am zis că de ce, da, dacă domnul ascultă rugăciunile mele de ce să nu cer ceva fain de ce să nu fiu curajos și să nu mă mulțumesc că, cu uh, o ladă sau un trabant sau o dace de asta 1300 am zis de ce, de ce să nu cer mai mult de la domnul că dacă domnul vrea să-mi dea și am început să mă rog pentru o mașină și am auzit că Yonggi uh, el s-a rugat pentru o bicicletă și domnul l-a întrebat bine Yonggi bine, dar ce fel de bicicletă vrei? Și eu a spus, păi, nu știu, obicei ce culoare i-a spus Domnul Păi vreau uh, roșii, i-a zis, bun, și ce, și ce marcă vrei? Și mi-a zis a dat exact, marca și culoarea, exact cum o vrut de El i vreau și eu, vreau și eu, atunci o să spun și eu ce am nevoie și o să spun ce aș dori Și în acea perioadă, era 1998, când am devenit eu, uh, 98 cred că, 96, 96 96, era 96 și am împlinit 18 ani, era, era fain Și am văzut o mașină, o mașină în perioada respectivă de care m-am îndrăgostit. Eu vedeam pe stradă, oh, îmi plăceam mult cum arată. Uh, Sandra, o putem arăta această mașină, uh, să de toți. Era Volkswagen Corado. Nu știu, acum, probabil, după atâția ani, nu mai apare, nu știu cât de cool. Dar atunci era foarte cool un Volkswagen Corado. Aveți și altă poză să vedeți din spate cum arată. Și cam așa arăta mașina asta destul de bine și acum, în 2009. Noi, deci, adevărul că forma e destul de sport, fine și. Mă uitam la mașina asta pe stradă, și am, Doamne, sau, de ce nu-mi dai și tu o mașină de ca asta? Mă uitam la microbusul meu și am zis, Doamne, uite, -te, mă fac de râs cu microbusul ăsta. Aș vrea mașina așa să nu mă fac de râs. Adică, oamenii, când mă duc la școală și să, vadă, să mă asculte, adică să vă uite, ăsta e creștin, are o mașină cool, hai să-l ascultăm pe el. Și. Uh, Mașina asta a devenit uh, uh, un, un lucru pe uh, lista mea de rugăciuni și vă spun sincer, m-am rugat uh, luni de zile și în fiecare zi mă rugam pentru un Volkswagen Corado. și mi se pare că am și zis anul din 94 să aibă numai 2 ani, nu e chiar așa vechi, că nu-mi place așa vechi, măcar să văd 2 ani. Și asta a fost mașina A zis, Doamne, voțuă mi-ar -mi sta bine în ea Doamne, Tu știi că mi-ar sta bine Adică nu m-aș face de râs ca și copilul Tău Într-o astfel de mașină Tu ai fi mândru că eu sunt copilul Tău Eu aș fi mândru că te-ai ești tatăl meu Și să conduc cu o astfel de mașină Ar fi super, Doamne Și zilnic mă rugam pentru voțuă în Corado M-a rugat o lună, două luni Fiecare zi, cu credință Dar vă spun, nu mă rugam așa dă un Băi, credință de-aia Puternică, rupeam în cameră înțeleg? Pentru că știam că voi primi un Volkswagen Adică credința aia nu mă lăsa. și m-a rugat șase luni de zile Mă rugam, puternic, puternic Într-o zi la școală Vine un coleg de-a meu ce avea ceva nu? Și vine la mine și spune Mi-am cumpărat o mașină Ce mașină s-a Și zice, Volkswagen Corado. Mai să vezi, mă Volkswagen Corat Volkswagen Corat E incredibil Îl chema Matei Și îmi zice nu, hai să vedem mașina ta Și după ore Eram în primul an De la, la facultate După ore Zice hai să te duc cu mașina Să vezi mașina mea aici. Și m explica explicat De ce și-o luat în Volkswagen Corat Îmi zice Măi nu are vreo două Trei în oraș Când îți ia mașină Să ai, așa ceva unica Nu toată lumea are așa Volkswagen Corat Mă gândeam. Doamne, da, eu ți-am cerut-o, nu el că adică, Doamne, ai greșit Mie trebuia să-l dai, adică ai, ai greșit la cine mă gândeam eu în mintea mea Și când să mă, ducă, să mă ducă prin oraș Să mă arate mașina, o văd Nu venea să cred, era neagră, exact cum am vrut-o eu Păi, parcă Domnul nimeri greșit odată la alt careva Și uh, când, uh, și intru un Și intră el, le era așa Cum să zic, cam de statura Cam la Nistor, un pic, poate Mai mică Nistor Intră în mașină și intru și eu în la pasager și intru în mașină și mă pun în mașină și stau în mașină și. Dai, dați scaunul ăsta mai jos și dau scaunul mai jos. Da, și până maxim, până maxim, dat. Stau în mașină și. Dă, cum să zic, capul mi era, capul băgat în, în sus. Deci, asta stăteam zis, Se poate lăsa și numai dacă lăsam scaunul așa, dacă stăteam așa în mașină, stăteam destul de. Ai, fain, va faină mașină, ai mea. Extraordinară mașină nu venea să cred. Și tot drumul când mă plimeam prin oraș ce mașină e asta mă? Pentru pitici mă zi, ce mașină e asta? Când aveți ocazia intrați într-o voță, fac Corado care sunt așa mai mari să vedeți că nu pe, nu venea să cred. Nu încăpeam în în încoradurile. Nu încăpeam mâine. Și atunci mi-am adus amintea am zis, Doamne șase luni de zile, zi de zile, mă pierdeam timpul să încerc o mașină în care eu nici măcar nu un cap. Șase luni de zile! M-a rugat, damne, de mașina asta! Damne, de mașina asta! Nici măcar nu în capă. -ne. Era să fac și, -a, și -a cum o, o tot așa, o chestie. Am văzut o altă mașină, un Audi A4, că tărim, știți ce vorba, un Audi A4 și, Doamne, așa fain ar fi un, un, un, un Audi A4. Până când am intrat într-un așa, bă, da, cam gheso, stau într-un Audi A4, Eu o mai persoana. Și așa au fost povestea mea cu uh, uh, Volkswagen Corado și mi-am dat seama că uneori, când ne rugăm, nu, nu știm ce cere Și în seara asta Ce vreau eu să, să, să rezolvăm Aș vrea în seara asta să vă ajut Să rezolvi pentru tine Misterul rugăciunii neascultate De ce oare Dumnezeu nu ascultă rugăciunea ta? Și vă spun sincer Vom trece pe mai multe, pe mai multe lucruri O să-ți dau niște idei Tu scrie-le Pentru că atunci când trec, trece timpul Ești cu caietul tău, lista ta de rugăciune Și trece timpul și te uiți My God, mă rog de ani de zile pentru este aia nu Dumnezeu nu ascultă De ce oare? În seara asta aș vrea să te ajut să răspunzi la întrebarea De ce Dumnezeu nu ascultă rugăciunea ta? În seara asta am vrea să Am vrea să vedem să vedem Oare care misterul acesta rugăciunii tale neascultate? Și vom trece peste câteva lucruri Și s-ar putea în seara asta să-ți dai seama De ce Dumnezeu nu ascultă rugăciunea ta? Pentru că am văzut în seriile precedente Că Dumnezeu poate să facă orice Orice și totuși, de ce nu face cei ceri? ce nu face cei ceri? Trei lucruri trebuie să ținem cont. Și aștia le vom dezbate. Dacă cererea ta este nepotrivită, Dumnezeu va spune nu. Dacă timpul când cer este nepotrivit, Dumnezeu va spune, așteaptă. Și dacă tu nu ești ok, Dumnezeu va spune, schimbă -te. Trei lucruri trebuie să ții cont, vom discuta despre ele. Și că primul lucru, dacă cererea este nepotrivită, Dumnezeu va spune, nu. Doi, dacă timpul este nepotrivit, Dumnezeu va spune, așteaptă. Și dacă tu nu ești ok, ceva nu e în regulă în viața ta, Dumnezeu va spune, schimbă -te. dar, când cererea e potrivită Când timpul e potrivit Când tu ești ok se va spune da Trebuie să fie toate trei O combinație dintre ele Așa că vom trece Vom trece pe rând peste fiecare Prima E cereri nepotrivită Și exemplul pe care, cu care am început E, e elocvent pentru noi E practic pentru că ne dăm seama de un lucru Ted a cerut o mașină Complet nepotrivită pentru mărimea lui o plec nepotrivită. Așa că uh, sunt momente când ești bine intenționat, dar cererea nu-i potrivită. Și Dumnezeu pentru că te iubește, spune nu. Dumnezeu așa de mult te iubește că spune nu. Păi, de exemplu, dacă un copil. Tati vreau un cuțit. Și în Biblie scrie despre asta? Tati vreau un cuțit. Dar de ce vreau un cuțit? Așa vreau să și eu, un cuțit. Dar de la mare, tati, nu de la micuț. de la mare. De, de la mare. Adică tata îl iubește pe copil Ar vrea să-i dea Și vine și cumpără ziua următoare cumpără un, unul de la de plastic O, oh, tati de plastic Toată lumea are de fier Eu mă duc de, râd de copii de, Tati dă unul de fier Adică care tată Care e normal aici Și cu toate aici iar da la dita mai sabie la copil Nu, no, joacă-te cu ea Adică tatăl ar trebui să meargă la lecții Nimeni nu ar, dacă fiecare tată își bește copiii, nu ar vrea să-i dea o sabie, să-l omoare pe vecinul. 8! am crezut că e de jucărie! Așa că sunt momente când cererea noastră nu e potrivită. Asta e primul, ar putea să fie prima variantă: cererea ta e nepotrivită. Odată, Iacov, Ioan, erau doi frați, fiul lui Zebedei, vine cu mama lor, în Laisus. Ei, sus, ceva, ce cum ești? Bine, încercăm să salvăm lumea ah, da. Am avea o rugăminte la tine, Iisus Dacă am vrea să avem o cerere la tine Da, care Mama lui, filul, de. Ah, auzi, Isus. Nu ai putea să-l pui pe Ioan Pe fii, fii ăștia mei Acolo, unul la dreapta, unul la stânga În împărăția dacă când veni Adică să arate bine, așa ei doi Că ei arate sub de bine să nu te faci de râs, adică deci, că ceilalți o aici, bine. Acum, mai lasă pe ei, la dreapta, la stânga, că cam, Dacă oamenii se tracine, pe ei cam să-i vadă mai bine. Adică au avut o cerere înaintea lui Dumnezeu. În real, aș vrea ca fiii mei să fie rezolvați, adică să le rezolve poziție, să fie acolo undeva. Nu, nu ei subalterni subalternitei acolo. Un la dreapta, un la stânga, o să fie ok. Și să se uită la persoana asta care cere. Deci, nu știu ce cereți cerți. Nu știu ce cereți puteți vedea bea paharul care eu să-l Așa că dacă ucenicii, ce vreau să vă arat de dacă ucenicii au făcut cereri nepotrivite, dar noi. În textul pe care l-am citit uh, înainte, Iisus se îndreaptă spre Ierusalim și drumul e destul de lung, călătoreau pe jos. ce care nu știți, nu erau mașini pe vremea, călătoreau pe jos, nici măcar nu vedem că se folosește de cămile în drumul Călătreau pe jos, credea în mersul pe jos Așa că și noi mulți practicăm chestia asta Mersul pe jos Și în drum spre Ierusalim Ar fi vrut să treacă printr-un sat să, să rămână acolo într-un sat Să găzduiască acolo Trimite doi dintre ucenici Mergeți și rezolvați voi un loc de cazare Aflați cine are, unde putem sta, cât costă Și așa mai departe, mergeți Când merg așa, dea? Cine sunteți voi? Băi, ucenicii lui Iisus, aha. Unde merge Iisus? spre Iusalim. A, ah, despre Iusalim mergem. Aha. Nu puteți rămâne aici. Sună primarul, nimeni să nu primească. Băi, tot satul nu, nu i primească pe Iisus și pe ucenici. Vin ăștia ucenicii înapoi și Isus avem o problemă. Adică nu putem, nu putem găzdui, nu putem dormi în satul ăsta. Adică, nu ne lasă. Și fiți atenți. Iacov și Ioan, iară, ăștia doi. Și trebuie să înțelegem că Iacob și Ioan au fost printre în cercul intim. Bă, dacă ăștia Băieți, ăștia nu știu pe Isus, nu au avut curaj, nu au știu că Dumnezeu poate face orice, nu n- au avut doar înțelepciunea inima lui Dumnezeu, Pe cine atunci? Ei erau acolo, Cercul Intim al lui Isus. Și uitați ce spun ei. Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i Ai Adică, Doamne, vrei să în cer și să-i ardă pe toți? Dați satul ăla să ardă de pe fața pământului. Vrei, dar că acum Cum o face? Și Iisus se uită la ei și îi ceartă. Vă nu știți ce cereți. Ce se întâmplă aici? Ce cer Iacov și Ioan? Păi au o cerere nepotrivită. Și o să spun, nu am să distrug oameni, ci am să-i salvez. Nu să ard. Așa că unul din motivele pentru care poate rugăciunea ta nu e ascultată, este pentru că cererea e nepotrivită. Că, dacă, și mergem așa în listă în jos, gândește te la cererea ta care te rogi de mult timp, E pentru ea, deoare, poate să ar putea să fie nepotrivită. Și aici, când cererea e nepotrivită, de multe ori e motivația pentru care cer. De multe ori noi putem să ne fentăm pe noi înșine. dar dar motivația e corectă. Dumnezeu știe care e motivația ta adevărată. nu e așa? Întreabă-te dacă Dumnezeu îți răspunde la această rugăciune a ta. Îi va aduce slavă lui Dumnezeu răspunsul sau va extinde împărăția lui Dumnezeu când Dumnezeu ascultă cererea ta sau va ajuta pe alții faptul că Dumnezeu ajută cererea ascultă cererea ta este a doua lucru când mergem în jos la listă, deci primul a fost cererea nepotrivită doi, e timpul nepotrivit și când timpul e nepotrivit Dumnezeu spune așteaptă așteaptă acum nu, no, nu ne place să așteptăm. Cui îi place să așteptăm? nu place la nimic. Uitați-vă, de exemplu, când mergeți... Eu, de exemplu, duc lunar declarațiile, și știți asta, declarațiile pentru biserică, și la CEA, la ITM, mă duc acolo și stau la rând. Nu-mi place să stau la rând. Nu mă place de când a fost mic. Eu când a fost mic, aveam deja de la 10 ani, am primit un rol în familie și acela de a cumpăra pâine, și lapte, mi se pare. Cam așa era cea trebuia eu să cumpere. Înainte să mă duc la școală, șco școala începea probabil cam pe la 8. Eu pe la 6.30 eram jos și stăteam la coadă. Stăteam la coadă la lapte și stăteam la coadă la pâine. Cam așa erau principalele care stăteam la coadă. Și pentru că trebuia să stau în două locuri, trebuia să mă duc să spun. Auzi. Îmi țin rându Da, țin de rândul Și meream la stand, da, bun Și trebuia să mă uit Tot timpul că erau aproape alimentara, să mă uit Rândul meu se termină Îmi țin rândul Și mă duceam Și cam asta era diminețile mele Pe vremea Luceau Deci asta făceam Trebuia să Că nu era Nu se dădea totul La Așa se dădea La La porție Și Așa era atunci Dar mi-aduc aminte Când stăteam la rând una e să urăși să stai la rând și să stai la rând, și după aia când ajungi să ți se dea să spună în fața ta. Nu spune la toți, Bă, nu mai stați la rând că nu mai este. Nu mai avem. Am stat aici o oră și când știați că mai aveți încă 3 litri, nu ne putea spune, sau 5 litri, nu mai avem. Era cel mai nașpa Așa că nu ne place să așteptăm. Mai... Așa cum mai ales să acum în, în tehnologia asta, uitați-vă de ce s-au inventat cuptor cu microunde. Până îl bage în cuptor, până a prins, a, mai bine bagi acolo, pui unde alea, rapid ți le topește cuptorul ăsta cu microonde. Și rapid, că și acum noi încercăm să vedem, uh, sunt studii care ce că nu este așa de sănătos. Noi încercăm acum ca familie să vedem, mă, chiar e așa de nesănătos cuptorul ăsta cu microonde. Dar uh, vrem totul rapid, ceva rapid. Nu ne place să așteptăm. Cui place să așteptăm? și problema e că ție îți place, problema e următorul lucru de multe ori în viață adevărul este că trebuie să aștepți acum să presupunem suntem aici, aici tineri de diferite vârste ai 17 ani, ai 16 ani și vine înainte Domnul cu cel ne am nevoie de un prieten toți au prieteni la mine în clasă numai eu n-am eu singură Poți să mă întreabă cum stau cu dragostea eu spun că nu știu, n-am avut și cer, domne ceri Doamne, vreau o nu numai, numai eu n-am, dăm prieteni și mie Dumnezeu spune ai 17 ani te uiți încă la Tom și Jerry Încă <laughs> te joci cu Barbies tu nu ai nevoie de un prieten ești, tu trebuie să aștepți Dumnezeu îți dă un prieten când ești pregătit deja de căsători, atunci îți dă un prieten nu îți dă un prieten să încerci cum e cu despărțirile hai să spunem, ne, ne despărțim astăzi Așa că de multe ori sunt lucrurile, trebuie să aștepți în viață. Mi-aduc aminte și cum era cu mașină. Hai, am vrut. Eu am vrut un că de așa de mult, măi, și Dumnezeu m-a dat microbusul ăla să-l conduc. Și l-am condus, l-am condus până în 2001. Păi l-am condus. am condus mult timp. Doamne, când va veni scăparea mea? Multe ori Dumnezeu spune așteaptă pentru că sunt lucruri Care trebuie să le facă. în mod sigur Dacă îmi dea atunci o mașină putea să-mi dea Dacă îmi mie o mașină era Problema mea era mândria probabil. Cine e ca mine în parcare Vă să gândim ca Dumnezeu știu că așteaptă noi în moment Încă lucrez la inimatate. tate Încă ai acolo probleme cu mândria Vă ce să probleme cu mândria Păi acum, de exemplu, când mă duc cu mașina, chiar vă spun sincer, dacă aveam mașina asta care am acum, când aveam 20 și ceva de ani, ai de mine, cred că aveam probleme cu mândria atunci. Dar Dumnezeu mă dă, atunci când nu știu că nu mai am probleme cu mândria. Atunci când conduceam ventul, că Dumnezeu mă da, ventul în 2001, așa, nu se uite nimeni la mine, totuși să sunt vento, mă dă încolo, mă, sunt ventul, nu se uite nimeni. Și acum... Deci, Dumnezeu mă dă totul, pot să-ți dau mașina asta, că oricum tu nu mai ai probleme cu. Am rezolvat deja, am probleme cu mândria. Te-am călit prea mult, nu mai ai probleme. Așa că Dumnezeu știe când poți să spună așteaptă. Nu știi de ce. poți să spună așteaptă. Să spun așteaptă. spune, Vreau acum să mă căstorești, doamne. Păi, te știi, imatur, mă, ce vrei să te căstorești? Păi nici nu ai o slujbă măcar. Tu dimineața trezesc la 12, tu vrei să fii căstorit. Ce se face? Să te omori tu pe tine și pe zozie, să, ce se să face? Așa că Dumnezeu spune de multe ori, așteaptă. Și ascultați-mă un lucru, când Dumnezeu spune așteaptă, vreau să spun un lucru, Dumnezeu știe mai bine ca tine. Ascultă-mă, Dumnezeu știe mai bine ca tine. Domne, nu că acum, nu, Dumnezeu știe mai bine. Pentru că El vrea binele tău. Așa că, sunt două lucruri care tu trebuie să ții cont. E primul lucru, îi cerea s-ar putea să fie nepotrivită. Doi, s-ar putea să fie timpul nepotrivit. Și ajung la trei. Și la trei... Să putea să fii tu problemă. De multe ori când cerem lucruri de la Dumnezeu și vin tine la mine și spun Tine, Dumnezeu, e rău! Dumnezeu nu vreau să-mi dea, nu am rugat. Și de multe ori nu ne dăm seama că noi suntem problema. În loc să dăm vina pe Dumnezeu, așa să mergi să te uiți în oglindă, astăzi și să te uiți, poate eu sunt problema. Nu te-ai gândit vreodată că motivul pentru care nu primești răspuns la rugăciunea ta este pentru că s-ar putea tu să fii problema. Așa că sunt trei oportunități. Primul lucru este ca cererea să fie nepotrivită. Doi, s-ar putea să fie timpul nepotrivit și trei, s-ar putea să fii tu să fii problemă. Dar cum să fie o problemă? Așa că în seara asta vreau să vedem șase probleme care ar putea să fie cu tine. Șase. Șase probleme care ar putea să fie cu tine. Și... În timp ce trecem peste ele, ține minte următorul lucru: să gândești de oare nu la mine problema asta? Pentru că în seara asta n-aș vrea nimeni să plece de aici fără să nu realizeze. De ce? Rugăciunea mea neascultată. Oare de ce? Rezolvăm misterul ăsta. Nu vă place să rezolvați mistere. De seara asta le rezolvăm. Misterul, rugă Misterul acesta, rugăciunea neascultată. Prima problemă care s-ar putea să fie cu tine. Este. Lipsa rugăciunii. Am nevoie de cineva să vină, să țină asta în sus, aici. Cineva să vină? Mulțumesc, Crețulei. Stai aici, așa. Lipsa rugăciunii. Iacov spune: Nu aveți pentru că nu cerți. Așa că unul. Pro, una din problemele care s-ar putea să fie cu tine este, este că nu te rogi îndeajuns pentru problema respectivă nu te rogi îndeajuns și vine la mine și zbui, te mă rog, de cinci ani de zile ca părinții mei să se întoarcă la Dumnezeu și problema este și te întreb de câte ori te rogi pe zi și cum te rogi pentru ei pentru că dacă vii și ai numeri printre toate doamne, mântuie și pai mei, dai încolo dacă asta e atitudinea care tu vii Să nu te aștepți ca Dumnezeu să rezolve problema ta Pentru că problema ta este lipsa rugăciunii Vrei ceva, vrei ca Dumnezeu să facă ceva Cât de mult te rogi, cu cât ardoare te rogi V-am zis deodată de un păstor Care punea pe lista lui de rugăciune Oameni, cum intra în contact cu ei întreba pe cineva, făcea cunoștințe Punea numele lui pe listă Și toți care erau trecuți pe lista lui Se întorceau la Dumnezeu Toți în statele Unite a fost persoana asta. Nu a fost unul care să-i Și oameni atei, oameni care îl urau pe Dumnezeu, trecut pe lista lui, deveneau creștini. De ce? Vă spune ce. Plângea când se ruga pentru ei. Se ruga cu ardoare pentru ei. Suspina pentru ei. Și când simțea că nu are putere să se roage, îndeajuns pentru ei, suna pe un frate. Vino și te rog împreună cu mine pentru ei. Și se ruga pentru ei zi și noapte. Până când persoana se întorce la Dumnezeu. Toți îl vreau să vină în orașul lor Că pe rând de mergea oameni scria pe lista lui Toți se la Dumnezeu De ce? Pentru că se rugă altfel De când ne rugăm noi Vrei ca părinții de să se întoarcă la Dumnezeu? câte te rogi pentru ei? Așa că aproximativ cam cât te rogi Pentru problema pe care tu o ceri Pentru că o problemă s-ar putea să fie lipsa rugăcior Nu te rogi unde ajuns Pentru că Biblia spune nu aveți pentru că nu cereți cum cer? Așa că dacă Dacă ar fi ardoare în rugăciunea ta Dacă te-ai rugat regulat să ți-ar asculta rugăciunea Lipsa rugăciunii Sau de exemplu Tu crezi că tu vii Vineri de vineri și te rogi aici pentru problema ta Doar vinerea și crezi că e ok Destul Mergi acasă și uiți de, și nu mai cer Domnul nimic Ca numai vinerea sau numai duminica Păi problema ta este lipsa rugăciunii, nu o să primești răspuns la rugăciunea ta. Aveți pentru că nu cereți. Cum ceri tu? Cum ceri? O problemă ar, ar putea fi lipsa rugăciunii. Ține minte, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea acel pentru care tu ceri, roagă-te. Dar roagă-te, știi cum, necurmat. Știi cum? Cu plâns, dacă trebuie și ceri dinainte omului. Prima problemă, lipsa rugăciunii. Rămâi acolo în istoria. A doua problemă care s-ar putea să fie cu tine. Cine vrea să vină să țină? A doilea. Hai de tu. Păcat nemărturisit. O să citim un pasaj din Biblie. Haideți și ține-l aici. S-ar putea să fie a doua problemă pe care tu uh, o ai. Și așa că deschideți la Isaia Psaia 59 Să 59 cu versetul 2 spune felul următor Nelegiuirile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte Atâta timp cât în viața ta este un păcat de care, pe care nu l-ai mărturis și de care nu te-ai lăsat Acest păcat pune un zi de despărțire între tine și Dumnezeu și îl împiedică te ascultă. Dar Doamne, acest acele lucruri bune e un zid de despărțire. Comunicarea între de tine și Dumnezeu este ruptă. Nu există, nu ai conexiune. Ești într-o zonă fără conexiune. Raza telefonului tău nu mai este. Degeaba. S-a rupt legătura dintre tine și Dumnezeu din cauza acestui lucru. Păcat nemărturisit. Atâta timp cât tolerezi în viața ta un anumit păcat, nu-i mare lucru. Și cer Domnului, rugăciunea ta nu poate fi ascultată, îl și pe Dumnezeu să te ascultă. Păcat nemărturisit. Și filamia și spunea Dumnezeu nu mă ascultă rugăciunile. Ai vreun păcat nemărturisit în viața ta pe care nu te-a lăsat? S-ar putea să fie cheia că rugăciunea ta să fie ascultată. Așa că dacă vrem ca Dumnezeu să asculte rugăciunile, dacă vrei ca a, pe acea listă de rugăciune tu să începi să tragi peste ea, rugăciunea ascultată, rugăciunea ascultată și toate să poți să treci peste ele, va trebui să rezolvi prima problemă, lipsa rugăciunii, câte roși pentru acea problemă, a doua problemă e păcatul nemărturisit. Pentru că Dumnezeu vrea să te asculte, dar acel păcat, pentru că păcatul pentru Dumnezeu pute. Noi, măi, ne place Ca niște porci suntem într-o mocirlă O, bine e mocirlă asta Așa asta noi cu păcatul Zice, să uite la noi și spune Gross, Sun americanii, grețos Și noi suntem în O, ce bine e aici Ca niște porci acolo cu mocirlă Ai bine e păcatul asta o, ce îmi place Și Dumnezeu să uită la mocirlă ai, Când uităm noi la cu care intră în mocirlă Și Nu vreau să am porci în viața mea Mă să-i mănânc, atât Așa că dacă vrei ca Dumnezeu să asculte rugăciunile tale, trebuie să rezolvi și a doua problemă. Păcatul nemărturisit. Să ți-l mărturisești? Să deci, vreau să mă las de el. Dar ascultați-mă un lucru. Păcatul de care te mărturisești și nu vrei să te lași, e un păcat care degeaba te roși pentru el. deja ceri eu tare. Pentru că oricum nu vreți să te lași de el. Ești un ipocrit. Doamne, iartă-mă. Dar oricum o să fac din nou. <laughs> Super! Crezi că Dumnezeu nu știe ce gândești tu? Doamne, așa trebuie să mai doamne, dar așa fain e păcatul ăsta. Bine. Păcat nemărturisit. A treia problemă care s-ar putea să fie cu tine este următorul lucru. Relații rupte. Conflicte relaționale din viața ta care n-au fost încă rezolvate. Cine vrea să vină să țină asta? Relații rupte. Nu vrea nimeni la relații rupte. Teo, hai de tu. Vreau să întoarceți la Matei, capitolul 5. În seara asta, aș vrea să, aș vrea să, dacă ați putea să prindeți toate ale scrieți, scrieți tot ce vă spun Acum ideile astea și când vedeți că o rugăciune nu e ascultată, mergeți înapoi la aceste lucruri. Vedeți, Doamne, de ce nu e ascultată rugăciunea asta? Și îți rezolv misterul rugăciunii neascultate. Așa că fiți atenți în seara asta. Matei, capitolul 5, versetul 23. Ați găsit, Matei? Mergem la Matei, capitolul 5, versetul 23 și spune așa. Așa că dacă îți aduci darul la altar Și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta Lasă-ți darul acolo înainte altarului Și du-te întâi Întâi, de te împacă cu fratele tău Apoi vine de a darul Păi venea să aducă darul la altar Și după aia îi făcea cereri înaintea lui Dumnezeu Adică vii cu darul, Doamne și acum îți ți Uite-te, te rog eu, niște te cere Iisus spune felul următor Dacă știi că are ceva împotriva ta Știi că aveți un conflict nerezolvat nu veni și cere mie marea și sarea Ci mergi și rezolvă problema respectivă cu persoana aia Ai relații rupte Sunt conflicte nerezolvate L-ai înjurat V-ați certat Nu v-ați împăcat Rezolvați problema Și acum E un verset care Notați-l aici Și e din, e din roman 12 cu 18 Și scrie așa Întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Tu trebuie să faci tot ce depinde de tine ca să trăiești în pace cu oamenii. Și când persoana respectivă nu vrea să accepte scuzele tale, dacă tu în inima ta știi că ai făcut tot ce depinde de tine și ai vrut să restaurezi de relația, Dumnezeu nu îți va ține relația aia, va trece peste ea, deci nu va fi o, o piedică în calea ascultării rugăciunilor tale. Dar un lucru care noi trebuie să facem este să iertăm, așa cum noi am fost iertați. Și în rugăciunea tatăl nostru noi ne rugăm și ne iartă nou greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Așa cum eu îl iert pe Văsălică, pe Ionică, pe Maria, așa să mă iert și tu, Doamne. Wow, ai grijă că dacă te rog rugăciunea asta, că așa te iertă Domnul, cum zici tu? Așa să mă iert și tu, cum iert și eu? Să trebuie să iertăm. Oamenii te vor, inevitabil, oamenii uneori vor fi conduși de alt Duh. Și Petru a fost condus de alt Duh. Și Iacov și Ioan. Iisus le-a nu știți de ce Duh sunteți. Adică dacă ei care au fost cu Iisus au fost conduși de alt Duh, nu credeți că poate cineva în cercul de prieteni, poate te-a de rău, au fost condus de alt Duh. Tu nu poți să-L Nu avem timp să vorbim despre iertare, dar iertarea te eliberează pe tine, nu pe el. Cât timp nu-l tu ești cel care ești distrus. Așa că, dacă nu îi cererea nepotrivită și nu-i timpul nepotrivit, s-ar putea să fie problema ta. Problema lipsa rugăciunii, te loge de ajuns, păcat nemărturisit, s-ar putea să ai un păcat nemărturisit și trei, relații rupte. Gândește-te la cu cine te-ai certat, cu cine ești certat. Cu cine trebuie să te împaci? Cu ar trebui să-i ceri iertare? Gândește-te la aceste lucruri. Pentru că degeaba vii. și zice, degeaba vii la mine și -mi Ce vrei să-ți dau? Da? Nu. De ce? Pentru că te-ai certat cu Ionică. Deci împacă-te cu el. Ascultați-mă că pentru Dumnezeu e important relațiile dintre noi. Știți ce a spus Iisus? Prin ce vor cunoaște că suntem ucenicii lui? Știți despre ce? Ne vom iubi unii pe alții ce când, când vor veni, bă, la vă la voi Biserică cei sus, bă, și vor vedea cum vă iubiți acolo, vor ști, ăștia sunt și mei noi. Dar când vin la noi în Biserică și toți se certați, uite, pe Uite, cum se Când vede că asta ce, nu știu, ăștia nu, nu știu dacă sunt copii al lui Dumnezeu. Probabil vor să devină. Sau vă spun numele. Trei lucruri. Lipsa rugăciunii, păcat imărturisit, relații rupte. Motiv pentru că Dumnezeu nu, nu poate să se răspundă la rugăciunile tale. Patru. Patru, patru, patru, patru. Egoism. Egoism. De ce ceri? Cine vrea să ține asta? Cine vrea să ține asta? Edi, hai de tu, Edi. Uite, egoism. El nu este reprezintă, dar el e un actor. Egoism. Ține acolo. Întoarceți cu mine la am citit versetul ăsta. Iacov, capitolul 4, versetul 3. Iacov, 4, cu 3. Și scrie aici, sau cereți și nu căpătați. De ce? Pentru că cereți rău. Cu gând să risipiți în plăcerile voastră, adică ești egoist. De când ești la tine. Cum ar fi dacă, se fi rugăciunile tale ar fi proiectate pe ecran, pe videoproiector? Să vedem toți așa, cam ce te rogi tu? Am luat-o pe Sefi, da? Să mergem și... Robi... Marius. Cum ar fi, de exemplu, dacă Dumnezeu ar spune așa, astăzi mine să proiectăm rugăciunile ei. ne-așa Să vedem toți cam ce, de ce Duh îi uh, condusă ea. Cât de egoistă ea. Oare nu ar fi unele din rugăciunile noastre, poate n-ar fi cu dorința de a... Fără să ne dăm seama noi. Exact ce spune aici. Nu? Oare nu se întâmplă ca să fie cu gând să risipim în plăcerile noastre? Doamne, fă-mă bogat să nu mai am probleme cu banii. Dumnezeu vrea să te facă bogat să fie o binecuvântare pentru alții, nu să nu mai ai probleme cu bani. Dumnezeu se gândește tot timpul la alții. Cum poți tu să le reprezinzi pe el mai bine aici pe pământ? Și când eu am cerut Domnului, Doamne, Domnul Coradus, Domnul, după, după vreo, nu știu câți ani, 97, 98, 99, 2000, 2001, după 5 ani de zile, nu zice, îți dau un vento. E mai bun el are portbagaj, poți să duci oameni că merg undeva în spate, mai bine, vento. vento. Oare nu motivul pentru care Dumnezeu nu să răspunde la rugăciunea ta este pentru că tu te rogi și cer ca să risipești în plăcerile tale. Și din nou, ține minte, Dumnezeu vrea binele noastre, vrea să ne bucurăm, vrea să-ți extindă hotarele, dar el vrea ca în toată această binecuvântare Tu să te gândești Cum pot eu să fiu în continuare o binecuvântare pentru alții Doamne Dăm în destul ca să pot da și la alții Pentru că asta e inima lui Dumnezeu dar, Așa că egoism Totul pentru mine Doamne dăm -mi pentru mine mai eu Cinci e legat de Tot de subiectul ăsta tot la tine ar fi problema asta? Nepăsare. Și nepăsare față de nevoile celorlalți. Nepăsare. Cui pasă? Cine vrea să țină nepăsare? Adi, vii Cine vrea să țină? Să vii Nepăsare. Și vreau să vă arăt un verset în Biblie. Care poate nu ne-ați văzut până acum. Din Proverbe 21 cu 13 Proverbe 21 cu 13 Poți să proiectezi? Proverbe 21 Uitați-vă ce scrie acolo Cine își astupă urechea la strigătul săracului Nici el nu va căpăta răspuns când va striga Wow! Cine își astupă urechea la strigătul săracului Nici el nu va căpăta răspuns când va striga Oare nu? Motivul pentru care tu nu primești răspuns la rugăciunea ta este pentru că ți-ai estupat urechea. Și degeaba striciște, da! <tri> și strici că îți pierzi glasul, sau de vecinii, sună părinții, au nebunii vecinii. Și problema este că tu ți-ai estupat urechea la strigătul săracului. Sunt mulți oameni în nevoie. Tu nu le poți împlini pe toate. Și este o imagine Cu ideea asta că Și scrie Ce pot eu face? Sunt o singură persoană Și să zic mulți Ce pot eu face? Sunt o singură persoană Și o mulțime Este, o, este, un, este o, un portret așa Un tablou Cu o mulțime de oameni Și care toți gândesc același lucru Ce pot eu face? Sunt doar o persoană De deci dacă toți ar face ceva Dacă toți am face ceva lumea mai s-ar schimba eu nu am bani. A, deci săracul numai după bani strigă? El nu are nevoie cineva să-l ajute la nimic? Văduva Nu are niciodată numai de bani are nevoie, n-are nevoie poate de ajutor. Prietul nu tău se mută. Te-a dacă poți să vii să-l ajungi știu, să -l ducă niște cutii că nu pot iei numai. Mai că s are, e gravidă nabante. Ah, dar ai timp. Ai timp. Ai două mâini. Ești leneș? Ah, asta e problema. Lenea. Ai grijă că s-ar putea să fie motiv pentru care nu-ți ascultă strigătul tău. Pune din nou versetul, Sandra. Proverbe 21 cu 13 Cine-și astupă Urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Oare nu e asta motiv pentru care Dumnezeu nu te ascultă pe tine, pentru că tu ți-ai închis urechea, A zis, nu vreau să aud nimic, suntem pe în criză, fiecare, every man on himself, for himself, sau cum e vorba, să se descurce fiecare singur. Ceea atâta, strigăt, și nu ți dai seama că Dumnezeu nu ascultă strigătul tău, că tu nu asculți pe cel care e nevoie. Sărac, nevoie. Coleg de-al tău Și de multe ori acest strigăt Ascultați-mă, acest strigăt e un strigăt Mut Un strigăt mut, că nu-l auzi Mai trebuie să-ți deschizi ochii El strigă. Colegul de bancă care Vezi că niciodată nu -au ce sandwich la școală Chiar niciodată nu-și aduce sandwich. De ce crezi că nu-și ce niciodată sandwich la școală nu s ar dori și el să aducă poate un sandwich la școală dar niciodată nu te a să te întrebi de ce are nu așa duce l am văzut că are un pic haine așa mai mai nasoale un pic, că parcă bunicul tău purta hainele alea ai râs de el că e de el uite -te, nu știe ce e la modă, nu știe nu mai trecu pe la lotus de mult e un strigăt mut putere să-ți deschizi ochii să de el strigă el strigă și cât timp tu nu ascult strigătul acela nici tu ne ascultat. Voi vă dați seama de ce nu mă studiind așa De câte posibilități ai De ce rugăciunea ta neascultat Vă dați seama Nu vă imiți așa când văd dați seama extraordinar. Și te-ai că e așa că, A, deci ai crezut că Dumnezeu vină El nu vrea El e rău Să puteți să fie lipsa rugăciunii Păcat nemărturisit în viața ta Relații rupte Egoism, pasare mai este încă una. Unde s-ar putea să fie problema cu tine. Știți care e asta? Lipsa credinței. să motivul pentru care Dumnezeu nu îți răspund la rugăciune este pentru că n-ai credință. ce să ține asta? Lipsa credinței. ce mai vrea? Paula Vreto? Hai, Paula, ține -a. Lipsa credinței. Aș vrea să mergeți la Iacov. Stăm la Iacov, capitolul 1, versetul 5 și citim până la 8. Fiți atenți, scrie. Dacă vrea dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Domnul, care dă tuturor cu mână largă și fără mostrare, și ea îi va fi dată, ne de tuturor cu mâna largă. Dar să o ceară, fiți atenți. Cum? Cu credință. Fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt cu și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Deci este un om neotărât și nestator în toate căile sale. Ce fel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul? Persoană care are îndoială. Dacă te îndoiești, să nu crezi că vei primi ceva. Și Iisus, după ce face ceva interesant cu un smokin, zice în felul următor, în Matei 21, cu 21, zice așa, ce adevărat vă spun că dacă veți avea credința și nu vă veți îndoi, fără îndoială, ați zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare. Se va face. Dar condiția, dacă veți avea credință. S-ar putea, putea să nu fie problema ta faptul că nu te rogi. Poate te rogi mult pentru problema respectivă. S-ar putea să fii rezolvat orice păcat din viața ta. S-ar putea să ai toate relațiile. Cât depinde de tine, tu trăiești în pace cu toată lumea. S-ar putea să nu fii egoist. S-ar putea să ajuți oamenii în nevoie. Cât poți tu, cum poți. S-ar putea să fie problema ta lipsa credințe. Te îndoiești Mă -am că aminte o întâmplare când spunea cineva că o stat în fața unui munte, am mers la mare Am mers la mare, a mers la munte uh, în, uh, în vacanța de vară și S-a uitat la muntele și a zic Munte, mută-te de acolo Trebuia să escaladeze muntele, să meargă într-o vale Și după ce nu s-a mutat muntele, aștiam că muntelea Mă m-am vrut așa să zic și eu Dacă te îndoiești în inima ta, dacă te îndoiești, să nu te aștepți să primești nimic. Oh, mai cași. Zice nimic. Așa zice. Așa zice. Așa la, la voi în Biblie. Scrie așa. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva. Sau ceva sau nimic. Lipsa credinței. Știți de ce de multe ori nu avem credință. Și vă dau un principiu aici, dacă vreți să creșteți în credința voastră, când cereți ceva înainte lui Dumnezeu, nu vă uitați la... Și când vorbim, să înțelegem o idee, când au spus Isus, dacă vă zice muntele acestea, el nu s-a referit acum noi ca Biserica lui Hristos Să remodelăm toți munții Pe care el l-a făcut -a deci, El nu a fost ideea El nu a fost îmbințul să de esca escavări Deci hai să escavăm muntele ăsta Că nu vrea el să pună bucățile de stâncă În adâncul mării să nu mai vadă nimeni Nu asta a fost ideea Hai să facem din toată lumea asta o câmpie Să ne bucurăm cu toții Să astupăm toate mările cu, Să punem toți munții în mări Și să rezolvăm probleme odată Cu zăpada asta de pe lumea asta Nu asta a fost ideea lui Dumnezeu. Ci e vorbeam metaforic metaforic vorbeam de multe ori oameni care când citești Biblia și nu înțelegi că de multe ori Dumnezeu vorbește metaforic figurate te sperii Dumnezeu vrea să mute munții dar eu vreau să mă duc la Arișenii dacă vine un creștin și îl mută de acolo Ce mă fac? Avem areșeni Și ea care sunt acolo sau S-au făcut o vilăță când zice, Doamne, să nu un creștin să mute muntele de aici Că ce proprietăți Să mai veni la mare, jos acolo mare O să fie numai scafandri Care o să ne viziteze Așa că Dumnezeu, nu a fost ideea asta Hai să vedem care creștin poate să mute munții Să-i mute pe toți în mare și să terminăm Nu a fost asta ideea Celul a fost clar și în calea ta s-ar putea Și munte se referă la orice obstacol Care stă în calea ta Ce obstacol stă în calea ta Problema cu noi creștini este că Și de multe ori Asta e mult, mult O problemă în viața noastră Și asta e problema noastră, lipsa, lipsa credinței Pentru că vă spun ce se întâmplă După ce stai o perioadă Destul de lungă la umbra acelui munte Te cu el. Tu obișnuiești cu umbra pe el. A, ah, deci nu, e normal, e umbra. Dar de ce e umbra? Că e muntele ăsta. E? Și pentru că te obișnuiești cu el nu mai ai credință să se să, să Doamne, mută de aici. Stai la umbra lui toată ziua. E de câte boli avem noi în trupurile noastre și nu cerem zilnic vindecare pentru ele. Și de ce nu cerem? ne am obișnuit la umbra muntelui. Dar de ce nu, <laughs> nu mai bate soarele aici Că e muntele ăsta Și nu crezi că ar <laughs> Sunt multe aici Cine că îl mută pe ăsta ce mă asta să Poate vrea să-ți arate Să nu te mai obișnuiești cu umbra muntelui Să-ți dorești să vezi soarele Să vezi eliberat din calea ta Și un principiu e când te rogi Să muți munții Asta e principiu Dacă vrei să ai credință niciodată să nu te uiți la munte. Păi uite-te la munte, cum vrei să mă mă la? Uite-te la Dumnezeu. Asta e principiul. Vrei să muți munții din calea ta, obstacole din calea ta, poate e o problemă financiară, poate e ceva ce în calea ta, o boală, o, o problemă din, în familia ta. Dacă păi te uiți la ea, nu o să-ți vină credința. Uite la Dumnezeu. Și când începi să înțelegi și să deainte să te rogi, vii și citești cuvântul lui și vezi ce face Dumnezeu și cum el, credința ta crește. Dacă tu vii și spui, Doamne, așa de mare munte muntel ăsta. O, oh! și doctorul zice, o, oh, mare ei, oh, o, mare munte ai tu. Numai cu operație se poate rezolva problema asta. Și spui tu, domnului despre munte și descrie munte. Am fost, Doamne. Ei. O zis doctorii că e mare, mare, că ei, zic, ei știu studiat, ei știu mai bine cum a fost problema cu cu spunea un, o glumă odată Florin spunea cum a venit cineva, a murit soțul unei femei și a venit femeia, și eu zis dar nu-i mort, nu e mort soțul și nu, cum a fost Florin gluma aia, în Nu caz, doctorul știe mai bine, el el, el zicea că nu e mort și doctorul zice că e mort doctorul știe mai bine nu veni înaintea lui Dumnezeu și descrie tu cât de mare muntele. Și vin înaintea Lui și laudă pentru cât de mare e Dumnezeu și atunci credința ta va crește atunci credința ta va crește te întreb astăzi oare de ce rugăciunea ta neascultată oare te dai seama de ce nu ai ascultată rugăciunea ta oare ți-ai dat seama măcar, un... măcar poate ar fi poate una din astea. poate eu, poate-s două, trei dar ascultă-mă, cât timp nu le rezolvi, aceste lucruri vor, te vor opri pe tine de a primi răspunsul. Și vei încerca să primești răspunsul? Nu îl vei primi, pentru că te vei lovi de ele. Și vei încerca, vei încerca să treci, să primești răspunsul. E dincolo de ele răspunsul. Și în timp ce tu le rezolvi pe fiecare în parte, rezolvi lipsa rugăciunii. Se eliberează drumul. Rezolvi? Păcatul nemărturisit. Te împaci cu oamenii cu care ești certat. Relațiile rupte. Nu mai ești egoist. Vi altruist. Începe să spese de ceilalți. Unul câte unul. Rezolvi problemele acestea. Începi să ai credințe. Te uiți la Dumnezeu. Dintr-o dată intri în țara ta promisă. Lucru pe care l-ai cerut. Și nu mai ai acel zid care te oprește pe tine. Mai vrea în seara asta să-ți rezolvi obstacolul din calea rezolvării rugăciunii. Din care, lucruri care te împiedică, el împiedică, împiedică pe Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Cum ar fi ca mâine să primești răspuns? Cum ar fi? Hai să ne rugăm. Doamne, să mulțumesc pentru cuvântul Tău care ne dă lumină, ne luminează, Tatăl. la noastră în întrebările noastre, cuvântul Tău aduce lumină. Și, Tatăl, să mulțumesc pentru că în această seară Tu ne-am vorbit fiecăruia. să mulțumesc, Doamne, că ești aici și Dorința ta este ca tu să ne asculți rugăciunile noastre. Și în seara asta, doamne, am încercat să le dau misterul rugăciunii neascultate. De ce nu e rugăciunea noastră ascultată? În seara asta, tată. Poate ai revelat unui tânăr de ce rugăciunea lui neascultată. În seara asta își dă seama care, care e elementul care lipsea. Are care lucruri de care, care poate nu știa. Și în timp ce stă pe scaun, brocat, mă în acest moment să-L cercetez pe fiecare tânăr. Și mi-ar place, Doamne, să rezolvăm aceste probleme din viața noastră ca noi să putem avea răspunsuri la rugăciune, rugăciune ascultate.